Aztelena baita egun, telefono aplikazioak haipatuko ditugu. Bai, ez du zentzurik, eh? Arreiten dutanak, salbu zentzua maiten baldi, badiot. Azteko, beraz, telefono aplikazioak. Zahutzen duzue, Strava, edo Strava telefonoko aplikazioa. Nik errez garran horrein arte. Baina, xustatu.eusen irakurritutan az. Afganistango sekretu militarrak argitara agertu ditu aplikazio derunek. Soldaduek straba deitu aplikazioa erabiltzen zutelako. Horain, barakigu, gure super smartfonek, beti eesabat, eh, uste nute interneteko odei virtual hortan. Datuainit, zorain arte ez ezagunak zirenak, eh? telefono simple baten bidez agapatzen dira, edo ahalditu nahi duenak. Nahi gabe ere azkenean, eh? nune gongaren, zer higiten dugu, norekinari giren, erraiten baitiogu mundu guziari eta olako zerbait gertatu zaio estatu batuetako militar talde bati. Ze azkiago Afganistango base sekretu bateko soldaduek erabiltzen zuten aplikazio baten erruz. Kakotxan artean, kampamendu oren posizioa eta egitura agertu dira. Strava, beraz, aplikazioa, entrenamenduen datuak gordetzeko erabiltzen den aplikazio ezaguna da. Bon, ezaguna ezagutzen duenaren zat, eh? betikoa. Ah, artikuloko bikis pikatzen eta zehazten dauku ezaguna itzarena. Strava, oso aplikazio ezaguna da kirolarien artean. Hor ulertzen dut. Entrenamenduen eta egindako kirol jardueren datuak gordetzeko erabiltzen da. Bizikleta ibilaldiak, efen, ibilaldiak, entrenamenduak dira, eh, berazpentsa, kurrikaldiak, mendi, zeharkaldiak, eta bar. Konatzen hotzu, denbora, kilometro ordu, eta bar, gabe performantziak, performantziak. Konparaketak egiteko munduko beste estraba kirolariekin. sare sozial bat bezala amartxan baita. Munduan zehar ainit zerabilia da. Baina, Afganistanen, Afganistanen edota Sirian biziki guti. Eta horregatik, Afganistango basa mortu baten erdian dozenaka erabiltzaileen datuak agertu direlarik. Fite hulehtzen da, antzer gertatzen den. Estatu batuen base militar baten kokapena erakusten dute beraz datuek eta mapek. Zienta gero mapa batean agertzen dira ibilbideak, betiko ibilbideak egiten badituzte. Fite egin ada, gainera inbatera biltzailean datuak gaindia kanpaleku horren egitura, kajikak, xajira, teratzeak ezagutzeko aukera simplea duzu. Bergauza gertatu da, Frantziak, Nigerian zuen, base militar batekin egia erran. Gainera, biskatz oso da, Fai, kaso ez dutean, militarrak zirela, ez osoak. Orokurrean harin iz, baina, zure datuak, ez zira behartua, epartekatzea, straba komunitatearekin pribatuan erabiltzen ahalditu ere. Baina, bo, zer dako, nahi dugu, olako aplikazio bat, gure bilierak mundu osora, zabaltzeko ez bada, eta besteekin komparatzeko. Eta, Kutsukatu nahi swe, sustatu punto. Eu cherche maintenant denbora sketch l'outrack de Moura Pasha, hein, eh? mais denbora sait? C'est lui star pour tout. Et la Zabitzi. Et c'est tapout. De Moura Pasha, c'est nécessaire, mais aussi des Moura Hortane Ala ez, Aha, nork daki, behar bada Bartzelonara itzuli baita jadanik, baina nezakigu, bihar parlamentuan presidentea autatu behar dutelarik, puizdemont auta gai da, eta berak horri zaiteko asmoa baitu, berdin horri zango da, hor da sekretua, eta... Jakinez, Espainiak bazter guziak blokatzen dituela joen astenera aipatu nuen kalkulatu dute, ea helikopteroz ja usten alttzen, ea e, paraxeta batekin jahuuzi egitenan zuen Bartzeluna ondokoa aireportu batera, itsasontzi sartu eta muga guziak orriduriz zaintzapeandian dira Guardia Zibilek hurbiletik segitzen dituzte puiz de montena rapatzeko, badu alde komiko bat, tala ere. Eta la razón espanol edabideak teoriak guziak grafikoen bidez, era kutsi ditu, bere kasetaritza lana eginez eta dirudienez ez, ez da ez da helikoptero bat ekin dinen badira bi proposamen, eh? belgikatik itxasontziz, gin leike ez berdin bilbora eta ortik gero barcelonan sartuko litaike azpitik horrego aldetik pasatuz. Edo eh, Belgika egualetik diautsi, Alemania pastu, Suitza, eta bar, diautsi zola progresiboki eta ondutik mediterranean chartu, itxasontziz, eta Bartzelonan chartu. Eh? Bada, untxais pikatu dit grafikoekin, irudietan ere kamioi bat ikusten da, barnean gordeleku bat, eta barnean pizdemont maraz turik. Eh? Zinez ongi egina horrez gain mapan bi proposamen ere mm, bai, horreka ipatuitut bi proposamenak eta se etasun bat, Belgika Nun, kokatua da Europan. Aha, ez in inximple denentzat, eh? Bo, ebe, Holanda baduzu eta gainean belgikan. Ola sartu dute, eh, oiek mapan belgika. Oden, behar ba, oien kalkuluak ez dira ahunt, ahunt susenak. Ikusiko, bihar ikusiko. Nun egongo den, puiz de mont, gure laguna. Musika biskabat Belako taldearekin, bizkaitarek martsuan, naski? Hau txailan, ateratzen baitutek diskoberia Rinder Minamb, eta hemen jasta bat Lungs, deitu kantua Belako. Bielako taldea, leungz kantuarekin, eta Euskal Taldeak hemen ingleseaz kantatzen baduere, Euskal Taldea, bizkaitajak dira hemen, eta uh, disko behi bat gertuko dute, utsai Rinder Minan Trivial Violence deitzen dena eta beraz zeena ainttzen jasta bat kantu honekin eta bideo lipak balio duzin filma bezala muntatua baita Eneko sagardoi aktorea baita ere protagonista eneneko saagerdoi handia filmeko protagonista nagusia dena ere Itetapu beste haspundu bat egiteko ordua, euh, bon, ordua eta kitala den, bainan gaur bai da ordua da, telebistazpundu bat baitira berrikuntza batzu, blai gazte telebistarekin adibidez, hor baitira, hausten baitira orkesten, oien saio desberdinak eta igandeuntan orkestu dute utxa eta doblea deitzen den saioa. Haiak idazten duten bezala, gaurkotasuna landuko duen saioa, izango da ikuspegi kritikoa eta ordua morea irabiliko dituena urtagilean pasatutako albiste esanguratsuen ere egin dute bi aurkezleak lehenengo saioan, hemen, haintzen jaztabat? Gabon gazteak eta ungetorriak Blaikazte Telebiztaren utza eta doblea late night saiora. Gazte proiektu autogioz teinatu honen baitan, egiazko informazioari lekubat utzina izaldi hagu. Euskeraz, erapartzialean eta gaztion ikuspuntua kontuan hartuta. Telebiztaren estein aldi mundialaren ostean gure ordu aldu da. izan nongi torriak. Utsa doblea. Azken hilabetetako portada guztiak, Kataluinako prozesu independentista Secesionista! Eta gure lagun eta lider, Kim Jong-un eta Donald Trumpen arteko Lizkarr Militarrarekin dira. Hala ere, ezingo du Kataluinako gobernatu independentismoak gehien gozoa lortu zuelako Baina ikamikak belorretan jarraitzen du Kataluinako presidentea autatzeko arazondiak delako, Bi hautagai nagusiak oporretan daudelarik Hauche txe, edo hau txe, blai telebista, gazte telebistak proposatzen duen emankizunetariko bat, utxata doblea deitzen da, eta badute YouTube Kanal bat at maiiteko ere azken saioa eztabaida egin zutena drogen inguruan eta beste telebista bat aipatzeko kanaldude deitzen den telebista ezagutzen duzue hau jadanik enentsigu eta jakinean ziste ere intsigu hotsarren lehenean egun handia izango dela ere, bai kanaldu baita ikus lehen programa berri bat zu proposatuko baitituzte, hostegunetik aintzina, eman kizun berezibat izango da beraz haste untan, leheneko itzorduan, ortik landa, etengabeko diario bat proposatuko dute, egunero, seietatik, ameketara musika klipak ere izango dira, zinema gauak, eta uh, lehen saioa beraz ostegununtan, eta ostegunero ostegun adibidez, zuzenean zure eskutsa joa izango da, jadanik abiatu zuten, eh, hori, zuzenean egiten intuzte beraz emankizunak, ostegunetan, erritarren uh, eskuda, beraz, uh, edo nork proposatzen aldo emankizun idea bat, eta kanaldu de hor da zuen uh, laguntzeko, iniziatiba erritar, edo desmartza alternatiboak uh, aurkesten dituen emankizuna, one to fly, emankizuna ere izango da soinuaren mundu kompleksura bat soinu teknikari kantari musikari oroak musika panoraman agertzen diren aktoreen teknikak bizipenak metodologia materiala argitan ezartzeko helburua hoiek dioten bezala soinuak pasionatzen dituen guziai zuzendua harian deitzen den emankizuna ere izango da gogoetak erabakiak jendartearen eta lujaldaren biharko desafioak lujalde untan kolektiboki gogoetatzen lanzen eztabaidatzen Zendiren gaietan, oin nahi hori eh, labetero proposatuko da ere, eta lehen hau txailaren amairuan be bideon beraz kanaldu deri. Eta berria telebistak ere, uh, eringarriadaz, berria eda bidean normalki, doinarrian paperezkoa zen, Eta beti da, bainan uh, edabideainit bezala beste manera batzu ere komunikatzeko atxeman uh, behar baitira edo interneten mundurtan ere edabideak aien lekua egiteko eta uh, bai oien lekua berriak uh, ere ala egiten du, webgunea usu berrituz ere argazkiei eta irudiari leku gehiago emanez berria telebista ere kanala badu Eta hor, adibidez, egindute soldadutza riburuz, soldadutza behezartzeko asmoa aipatu baitu eh, franziako gobernuak Zerbitzu Nazional Unibertsala izanarekin, eta horren arira, beraz bayonako eta irungo hainbat gazterekin egonda berria soldadutzaren eta haren inguruko intsumisio mugimenduaren inguruan ere, Euskal Herrian izan zen mugimendu, nagusi bat. Intro... Eh, ni gertagau sant direk. Nagik eh, lemberg txostela joite eta itzura dutte bat. Ta gaina utela bexesaki beraguan Francia. Eh, zer kontatuta ia izan ez dakitu zet eta bueno, hori pizkat bai egin zuela e, Marina edo, baina gero orain pues ez de da derrigoreskoa ta egiten duzu nahi baldin badizu. Gastean iritzia, beraz, hortaz, uh, uh, soldaduzkaz uh, eta intsumisioaren gaiaz. Kantuonekin, berdin, segitzen dugu, itzetaputzen eta ondutik uh, musika lehiak eta ipatuko dugu, wikipediak proposatzen duena hau uh, seetasunak, kantuonen ondutik. Anartean, oskuri jontzara soarekin hemen, intsumisioarena kantuarekin. Ostari zintzo horrek zer dakar karpetan Amo diogutu nik etzegok iretan Militarren oar bat bitxia benetan Bidaliduen ari eramaio bueltan Natural sentitzen dut egiten dudana Eta naturalegin egin sentitzen dudana Hintzumi egin nahi zorixe da dana, haztu gabe guztioi muxu handi bana. Ni garrezari zara ama maite hori, bago menuen beste aukera ugari, nola obedituko dioteroari, Ez padizut jadan niko beditzen zuri Natural sentitzen dut egiten dudana Eta natural egin sentitzen dudana In sumiso egin aiz hori sedadana Aztu gabe guztioi musu handi bana En ekolega maite beldurtia aizdi Aholkuak ematen ezadilasi, kartzelara noa ladioz takitsuzi, etorra dibisitan txorixotak guzti. Natural sentitzen dut egiten dudana, eta natural egin sentitzen dudana, insumizo egin aiz hori seta dana, astu gabe guzti hoi musu handi bana. Zoli enek hartzelero Juezen sententzia txikien borrero Ez inauzu hain numero Kantari ez natzen aiz goizero goizero Natural sentitzen dut egiten dudana Eta natural egin sentitzen dudana Insumiso egin aiz hori sedalana Aztu gabe guztioi mutxuan dibana Aztu gabe guztioi musxu handi baina <täuspera> <täuspera> Oskohi jontxara kantuarekin Eta hori itz eta putz emankizunean Den bichta <täuspera> putz, utz, hitz, hitz, putz Eta itzeman bezala, badok puntu eus, uh, askatuz, asikoda, otxailean musika lehiaketa. Wikilarien Euskal Elkarteak partekatzen duen artikulua eta kantua, ipatunainoen ere, atxaldeuntan, Wikipedia, interneten den enziklopedia askea. Wikilari batzuek dute bizierazten, zuetani bezalakoek, baina Elkarte dinamiko bat ere bada erdian, Elkartearen baitan den eskuntza programa taldeak, Creative Commons licentziapena inbat lan jahir nahi dituzte, erabiltze librearen inguruan. Musika lehiaketa bat ere abiatu dute, bon, e, bereziada musika lehiaketa, urtahilean Afrikako historiari buruzko lehiaketa abiatu zuten, adibidez eta kaxik behatzireun mila karaktere idatzi zituzten wikilariek. Tekstua, irudiak, erreferentziak, iruro geita artikulu sortu dira, bosteun tau bat erreferentzia geitu, eta Afrikako historiako kaxik bosteun argazki, Sarxtu dira beraz artikuluetan helburua beraz, Euskal Wikipedia osatzea, elikatzea, Jokoaren bitartez, hilabetero lehiak eta desverdimat egiten dute, beraz, eta hotxailean, Euskal Musika da Gaia, haiek dioten bezala, badok.eus, Euskal Musikari Musika buruzko webgunerik osoena da. eta azken urte hauetan, haien licentzia ezta librea, beraz, negozio baten ondotik, lortu dute, libre ustea, badoken artikuluak, eta hori erabiltzea ere proposatzen dute, lehiak, eta beraz, abian da, ortarako ere, kantu bat sortu dute, Video mm, virtual eta politbateki eta bai ohiko gutxo emanakioko. ateratzen, badorban hitzaltzun ataratzen. Herromeria laratzen, talade ez da uzu xaratzen. Emaidasu funo no despro zas su colores por los colores por los colores mi corazón ystande y ya sanadura cambe vale ale voy to más de cara y end dice <tose> go hitzak badira beki ulertzeko baina bad da Benito lerson di l bexi ondo Xabirlete peta uh, pantsua besteak beste hemen kantuz eta beba dira sariake nahi baduzue parte hartu eta bezuek ere artikuluak uh, osatzen lagun du Wikipedia euskaraz wikimedia puntu .eu euen atsumangoituzu xetasunak. Laer gure gomita hitz etaputzen emankizunean healde alfaro izango da lagunezunki kolektibo Boa aktualitatean beti, proiektua beti aktualitatean deno funtsian, eta este bilkura bat publikoa egintzuten, be gogo eta talde berriako satzeko gixan, xe eta sunak dauzkigu. Ama, hamabost bost, minuturen buruan, bostak eta mementuz, Euskal Iratietan berriak zurekin pantzui digarai. Granboko granxe eritetxean atena bide bati buruz baute duatzi horregira langileak reban eman zirela joan den hastean, zentruko kudeatzei lehenganik presione sobera ondia jasaiten zutela gaitzesteko besteak beste, langilean ordezkariak granxe ezaerreleko akzionunekin bildu dira eta iduritzen zaiote entzunak izan dilera, alere ikus eta sinek errene egonen direla erraiten daukute EFO sindikateko langileka grebarako deia bihar epa dedo erretreta etxeetan zinezken kalahian direla diote, sarretxe horietako zuzendari eta langileek, diru eta langile eskasa eien zerbitzua ez dutela nahi baizela sigurtatzen al, langero pizuagoa bihar izanen direa greba eta manifestaldiak manifestaldiak lirretaratze bat atxaleko biontan, abailonako subrefeturaren hain zinean, antolatzen do intersindikalaka atik sezete sindikatak bere si que guitenduble meubles à peine goit ce qu'on a rentana anguiluco ma Eskoaleria Macron legearen eremutik kanpo, dinamika honen baitan, LABE sindikatak, Ipar Oskalerriko lanilean eskubideak defenditzeko alternatibak, aurkeztu ditu eta aurkestuko erri-zerri joan ez, alarma sozialaren karabana antolatuko dute Ipar Oskalerriko hamar egiteik pasako dena eta hotxailaren behatzean, bayonan, mobilizapena ondibateken burudatuko dena. Bayonako Merkataritza eta Industria Gambararen presidentaren kontseilearia gure gomita ginoen goizuntan goiz berriz joan, Pantsua Benboar, eta joan den urteko hautezkundan ondotik, Makronek ere maiten duen politikaz mintzatu zauku, berakastapenetik gautagaieren programa begionez ikusten zuen, baina gaur ikun aldak eta ondirik ez duela horreino ikusten iparalde untan, errandauku entzunen dugu berriz seiontako berri sailean. Eta gure eskudago, gure eskudago, erabakitzeko eskubidearen aldeko plateformak jakin arazi du eskualegian sekulan eginezten jende kateri ka hundiena anteo batuko duela eldu den ekainaren amagian, kasik berri onta bikinometroko jende katea gazteiz bilbo eta donostia hiriburuak lotuko dituenak. Utsumandoka Astebunta Charles be the game but sembakia nuguian aiko zaiku Nik frangesera na bera eritekotan eman ezati bat zu dela D de, eta sonbai dela telka Carmen 10 min aldiz ohjitasiko Euskal muggimentu eskertiagak abiatu zielaik, feminisma ben baitan zela bena bertan bazterrutziki izan zela. Eta sortu sanan eta bai, asaltzen ziren bere idatsitan emakumearen aldaketak eta feminismotik hartu eta zerbait eta gero hori desagertu zen segituen. Gotzon barrandiaran kuskal idazdiak eta kantak dela eta Gabriel Arestiekin uano autosentsuraik ezagutzen etzian idazlea zela zion. Ez dago autosentsurarik. Berdin dit niri egurra norken emango didan. Berdin dit eskuinekoek, eskerrekoek nik idatziko dut, nik pentsatu eta sentitzen dudana. Hitzu mandoka, aste hartez, Aspitan, ashtiskenes lauetan Iqe mandu oku Euskaliratiak.eus Euskaliratien web gunia Itzeta putz put, Itzeta putz Itzeta, itzeta, itzeta putz put, Itzeta putz put, Itzeta, itzeta, itzeta putz Itzeta, itzeta putz Rean gai nagusiak ordu honetan Katalunia lehenik berrian inbestidura saiorako babesa eskatu Dio Piz de Montekti, Bruselan diren lau kontseilaaritarrik iruk uko egin diete haien diputatu agiriai gehiengo independentista bematuz haentzek parlamentua inguratzeko deia egin du. Bilarko uh, Pujdemont Elduko Ote da Alaez Bartzelonara Hori ere Argian Titulu Nagusi Kataluniara Itzultzeko Aukera Indarra hartzen Ari da Biltzar Konstituzio Egilea Osatzeko Akordioa Lortu dute Alderdi Independentistek Kupen Arabera hori izango da beraz aulduko orrenetan biaj eta astuntako gai nagusietan pentsatzen alden bezala Politika gai bat bestalde berrian Patxi Zamoraren kanporatzearen inguruko azalpenak eskatu ditu lauko gobernuak Kontu zelkarteko bozera mailearen, kamporatzearen gibilean, ahazoin politikoak direla, salatu du, ehatxe bilduko, Adolfo Araizek, batxi zamorak, kontu zelkarteko heledunak, Iberia kompainako egazkin zerbitzari gisa, lan egiten zuen, joanen den azaroren hogeita Guardia Zibilak egazkinetan sartzeko baimena atzera bota zion arte, Mondorioz aire kompainiak aleratu egin zuen, elkarteak bere aldetik diazarpen ideologikoa xalatu du. beste uh, gainagusietan behian, John Baxenaren gorpua aurkitu dute askenean, urgunago urtegiaren inguruetan. Abendutik, abendu bukaeratik bilatzen zuten John Baxena. Xenidebatek bayestut, du beraz, gorpu hori aurkitu zutena uh, John Baxenaren dela, behizko gazten abenduaren ogeita uh, amajean, desagertu uh, zen, gorbeia mendian autopsia, autopsia, beraz, egin diriote, argi tasun gehiago aurkitzeko. Argian bestalde Arabako kudeak eta ustelaren mapa kaleratu du adi deitu elkarteak hor uh, sartzen dira inbat gauza ez Araban ez gara ustelkeriaz libratzen tituluarekin asko dira egialdeko ustelkeria kasuak eta Adi elkarteak egindako mapa batetik tiraka amabi kasu desberdin aztertu ditu e, alabedi irratiak. Itz gutxitan eta modu eskematikoan dira beraz, eskabat argiago ikusteko, ere guretzat ezta geizki uh, argia puntu duxen beraz ikusiko, aurkituko duzue artikuloa edo alabedin. Beste gaietan e-raustegiaren goiten txoko linearen protesta eraman dute urni eta kolasarte horrego Hori Arainu Mendiz, eta Hori Argeni da Gazetan bestalde kanaldude emankizun kizun berezibat proiektu berria aurkezteko, eman be, be, kizunen lehen aipatzenen bezala, hotxailaren lehenuntan abiatuko da berriz edo abiatuko da proiektu berria kanalduderen zat. Urteko lehen iztripua aldiz presondegien bidean, topazeko kartzelan dagoen uh, Xavier Ugarte-Bilar Euskal Presoaren emazteak ez beharra izan zuen atzoa ratxen bisitaren ondotik zken bestalde titulu nagusia bidarten uh, gorpu bat uh, hilik beraz aurkitu dute erretegia ondartzatik hurbil ziuzten ere uh, Baionsailean gai nagusi da Gizon baten gorpua beraz aurkitu dutela eta bestalde Forum publiko bat gerla zibilaz eta euskal gatazkaz Bayonan, Jean-Pierre Maciazek antolatu foruma hotsaaiarren hian Iraganen da uh, Unibertsiitatean Boizko behatzeak eta horen bata artean mila bazken txetasunak. Eta, <tusurra> eta ziten aldiz, uh, Abendua eta hortagila bai hala da, markak pasa eurite ahndiak aspaldiidanik neuortuak izan etziren, eurite ah izan dira hala pozik. Eta egin zure gure gomita eian de alfaro izango da lagun ezunkiko lektiboaz punu bat egiteko aste voluntan bulikura publiko bat antolatu zutelari kanartean iker laurobaren kantu hau ile urdinak behitzen da. Zure zapatak lotu eta Zure ire urdinako rasten Denbora pasatzen da baina Beti udazken Beti zuk zaindu nauzu baina Hore nina birtzure zaintzan Bizitzak lehenago bezala Oroitu zaitzan Nurtzara zu norna izni Galdetzen dit Na astuteago Iru dogei urte elkarrekin esnatu eta ero iker lauro barena bideoklip batekin ere horkitzen aldu zuena xarean bostak eta britala augure gomitaren tenorea Itz eta putz atxaldeko bostetatik seietana arantxa ididarekin oskal irratietan Lagun esunkik kolektiboarekin punu bat seginen dugu hoyu. Lagun Mendiaren ber jantolaketa oso bat pentsatua delarik, kolektibo bat muntatu da Dolores Amitilaite. Lagun Mendia onkitzen dituen Bera Sara edota Askaine herrietako bistanleekin, aste gogo eta hasi behia tian, xartu dira gurekin alande Alfarro joen aipatzeko egun hona. Bai, eguno antzulide. Lajunezunkik kolektiboa, beti aktibo, beraz, gelditzen da, jande? Bai, bai, bai, eh, seurki, beti aktibo, eta gain eh, dugu ulenbiziko urratza eh, goxatu dugu da. Eh, lehenik izan da, eh, zera, proiektu horgen a... a aurkez gure gure iardokitzea egitea, kontrakotasun hori agertzea, eta ara, hainbat ekimen egin nituen, joan den, ustailetik eta adendu arte, Bukatu dugu martxa ondi batekin kaskorat eginduguna, joan den, zarondahean. Eta horra guai bigarren urhats uh, batean edo faxe batean e, Gogo eta aldi bat proposatzen dugu beraz jendeari eta e, parte hartu nahi duen aurrori Shakontzeko, e, proiektuan sakontzeko eta e, ssk gain e, proposamen batzu ere egiteko gure, gure parteetik, ara mm. Ta, guai horretan e, gira Gero segitzen dugu, beti gure lana ere, haute txiekin itzohduak agaktuz, gure posturaren azaltzeko eta beraiek ere postura agdezaten galde egiteko. Eta beti kasu iten dugu, zertan zer ari diren ere proiektu ere maileak, bina mementoko ez dugu bergirik. Ja. Ados, a, proiektu ere maileekin hagemanik ez, beraz? Ara Ukan ditugu, eh? astapen horietan, geroztik eh, gana izan zaigu eh, jeuse eginik etzela, intzin proiektu bat besterik etzela, eh, petxo batzu egin zituztela beren astapeneko jaspen horietan, berezikik askoan egin nahi zituzen hainbat eh, eh, edo eh, zera antolamendoetan. Eta, eta orai uh, irekiko zutela beraiek ere ase bat, uh, komite pilotaz derako batekin eta hainbat bat sohbe eta hor oh, jende eta utetxi eta uh, elkartedez behinak bilduz eta bax. Mm. Hori ukan azaroko behietan, geroztik hitz uh, eman itzantzitzaigun ere biltzak publiko bat antolatuko zela, Bo, geuse, geuse, geuse ez dugu oinokoan behirik, geusetaz. Menangu gure aldetik uh, Hala, ez dugu erraiten, mainon, egiten dugu, ozak. Uste duzu, kolektiboaren eragina ere izan dela, hor, pixka bat uh, proiektuari begira ere uzkurtasun bat, proiektu egileen aldetik edo... Bai, bai, dudari gabe. Kolektiboa... Ba, kolektibo zabal bat da azkenean, mon, lagun ez da, eh, egitaren uh, kolektibo gisa, sara, uh, behera, Urgunia eta azkainee, baina haratago ere uh, edozoin uh, egitak edozoin biztan lehe gara lagun iatxekia dena eta uh, lagun nendiaren zaintza egin nahi duena idekiaren kolektibo bat da Lehenago ere uh, hasiak ziren, eh, fite iag dukitzan jadanik antolatuak ziren hain bat elkartek, kad bezalakoa edo lagun patrimonioan bat abertza elkarte bat garai batean uh, lagunen azkaineko aldetik bide bat egina izuten uh, goiti, hor duan ere mugimendua sortu zen, e, gero haunia mendi eta bertzeain bat mendi zale elkarte eta bo, e, bada olako mugimendu zabal bat, eh? eta e, lagun ezunkik uh, arahtzen duela ere uh, istabat, uh, ara, aldarik apen guziaren uh, lema, lema nagusia egin bai. dugu. Hortz, ez da lukala bakarik uh, jendeinit zunkitzen du? daurik bai, bai, bai. koordinatzen dugu denen artean eh? badako koordinazio zabal bat elkarte guzien artean ere eh, maiten duguna hori mm. talazten daukuzu uh, zergatik montatu zen lagunezunkik kolektiboa zergatik uh, proiektu hori ez den egokia zen uh, iduriko bai hor no, uh, behaz ekainan uh, egin dute aurketsuzuten uh, prentxan uh, kontsiruroko eta EPSA enpresak Uh, lagungo tren tikiak udatzen den presiak eh, zuten uh, ze egitaz mozuten uh, lagungo trenari buruz baina harratago ere bon, kaskoa eta beste san uh, dina txeko lepore unkitzen dituzte ze egitaz mozuten eta bon zite uh, jendea, jendeak jardoki zuen eta elkart, elkartu ginen uh, ikusiz proiektu hori uh, etzela bate gure guztuko ez egokia azteko Eta bereziki ikusten ginduena, zen eta ikusten duguna beti, horretan e, ez baitzute aldaketarrik erakusten. E, Aintzinerat emaiten dituzten arrazoinak direla segurtamena bai eta e, elbagituen e, sarbide eta horien egokitze eta eta baitare trenbide eta materiaren behikuntza eta holako argumentuak aintzine emaitzen dituzte, baina gidean ikusten dugu eh turismo gune baten e, garapena eta honditzia dutela sede janai baitu nahi dute eh frekantazio handitu diru ira bazien honditzekoa mm Hori -hmm. da proiektuaren giberean hoiki gorderik baina e, ikusten balin bada aztertzen balin da e, beraiek duten txostena argiki agertzen dena. Ara guk, nahi dugu hortazari santzen eta segurtamena txikur, eta beste Uh, alohak, material behitzia eta uh, bagituntzatxak bide, eta horiek bodenak gadoz gira, neok ez du horretan uh, inungo problemarik, aspaldire egina behar zuela eta behaz legez kanpo ari direla iduridu, uh, beraiek egeiten maitute uh, hori eginezean uh, esteko ahiskua ere badela holako beldu bat txaharazin nahi digute behiran, urtetan funtzionatzen du uh, olola, eh? Mm. Ara, Eta eta hortan oh, da, hortan oh, da gure arrazioina, ez dugunai e, turismo gune hori aur izan dadin, eta lagun ere mendi gisa txikitzeko eh, aramen tote zmuga batzu eman merdira mm. eta eta hortan oh oh hortan ari gira bai gogoetatzen nola mugatu frekantazio se proposamen egiten aldu guk berrikuntza horiek bere inean izanez Ez, ez dela toki hori eh, haundituko eta frikantazio haundituko. Hori da azkenen mendiaren izatea galtzaren belduaz, jadanik eh, bon, ere ikinak badira gainochtan, bainan horiek? Eh, bai, jadanik aski kolpatua da, eh, mendi hori eh, eh, badu antena handi bat eta hainbat parabola han betun eh, buska haundi bat zen tagtian. Benta itxusi bat zure bat ira asko jotan jadanik, pista bat beratik egoiti uh, upatzen dena. Trainxiki eta eta gero hainbat hainbat uh, jende ibiltari eta trainak ekartzen duen uh, ibiltari kopuru masiboa ere bai. hojen ondorio gusiekin eta egia da men mendia haitz kolpatu dela. Baina niturriz sekula ez aski, Eezta ezta idurriz uh, mugarik eta eta behar bata mementoa da mugaogenezatzeko eta egun batez politikipoliki ko ez ere eh, konponbidea komponbi, edo ejeparatzeko egindako kaltiak politikki poliiki eh, gune hori helbe eh, zen bat bilaka hasiz begi bere bere jaite naturalera ez eh, gira jotan mementoan gira garatze baten da eh, galdiazteko fazean mainit. Mm. Orden justuki, lagunez unki kolektiboak uh, beste faze batean sartu nahi baitu, gogoetat talde batzu, eh, sortu dituzie, ze gogoetan mota eramaiteko azmoa uh, al... duzuak? Bai, orduan, uh, proposatu ditugu joanen arun bargu izian uh, indugu lemitziko biltzak uh, zabala, orduan, Uh, Baitugu gure baitan tal, talde bat goguetaz arduratzen dena, eta horrek proposatu du da zelemitziko bilkura ideki bat, nahizuenak parteak zezan, eta bon, behoita amak bat lagun bildu gira, biziki konten ginen, bat espero. Eta hiru irutaldetan, irugai jogatu ditugu, alde batetik um, lagun mendia zaintzeko, babesteko, eh uh, eta hitzak hemen bat edo edo ara biskebat uh, kuadro bat emaitia mendi hori eh, zeintzeko gisan eta gero bertze bi bipunduak proposa buruz gobeta egita proposamen hori litzateke nola mugatu uh, ze sistema erabil daitekeen 30 e, bidez, eta baita ere ibiltari purua gune ezkariak e, hainitz baitira ta batak besteak hartzen eh hori nola mugatzen alginuken beste beste gune, eta, gune batzu e, ededutzat hartuz ere bada hainbat gune munduan eta e, turismoarengatik e, kaltetzen dena eta eta neugi batzu hartu direnak e, gune hori babesteko batzu biziki hurbiltzugu euskalherrian berian, Beaz uh, ara, gobetatuko dugu, ikusiko dugu zer egiten den beste lekuetan mm -hmm. eta proposamen batzu egiteko manera, eta hiru gajean gaia, uh, segurtasmena eta irizkajitasunaren gai hortan ere ara, eh, uh, proposatzen ze propostasatzen aldugun, eh, uh, gela edo berikuntz horiek beren uh, einean gelditzeko eta hemen datzerik ezte zatenek egi. Uh -huh. uh, eritak talde bat, lagun ezunki, behinan uh, autetxiak ere badiria hor eta inguru hortana. Bo, hor duan autetxiak baditu autetxi batzu, bai, eritakak ere direnak, eta hor dezkat duak dira, eritak gisa, berenburu gisa, ez da, ez da autetxi gisa ordezkaririk. dezkaririk. Mm. Alare, autetxi guti, ahon guti, kontutan aktu behar baita, Sara, Azkain eta Uruñan gehiengoa duten uh, bai auzapez eta otetxita aldeak uh, proiektuaren aldekoak direla eh? or, uh, proiektuaren aldekoak eta orduan ez dute holako gogoetan eta gertzen eta guk mozione bat uh, pasara zidinuen uh, lau egikoetxeetan bera ere hor baita berako egikoetxea izan da bozkarat eman duen bakar lehen uratxori ez ezpeitzute eman eta bozkara eman banta uh, kontxiru osoak, uh, oposizioa behane, uh, alde bozkatu du, gure emozioaren alde. Mm -hmm. Oja berako, eta beste iru egikoetxek ez dute bostkaratere pausatu, erganez goizek izela, proiektu, haintzin proiektu bat besterik etzela, eta, eta ebon, etzela hori uh, bozkatzen Alta gure emozionean, galde egiten ginoen bakarrik, uh, prinsipioz bostkatu izaitia, Koiektu otan, etzela albideri, albi, almen gehio eman behar trintzikiari, jende gehio ere ara. Etzela, frekantazio hem, hemen datzeko, neugirik hartu behar, eta gero, e, mendia gehiago kaltetuko zuen eraikuntzarik eta ez egitea, da. Bi prinzipio horiek ziren bakarrik, eta horiek ere ez, ez dituzte bozkatu nahi izan. Beraz, e, hau e, titxi horiek guzikin hemen enten ez du, aldi zateak dituzte, eta iritzi zaldatzen madute edo konsientziak zen malin madute. Ebe, ongetu errek izanendida. <gülüyor> Ebe, ara, itzoi ekin beraz bokatuko dugu, berdine. E, jande, Alfaro, berdine badea beste itzordurik, laster edo zoreindik lagunezunkik kolektiboak? Antasen. Ara, o, beraz, uh, guai e, beste itzordua... E, Gogoetari segita emaiteko, eta nahiz eta lehen bilkuran ez izan, beste bizpairu izanen dira, eta mm. e, sartzen da parte hartzera harrazurik gabe, hoi, hotxailaren e, amazazpian izanen da. E, gero segituko dugu gure itzorduekin haute txiak e, ikusiz, bina horiak ez dira maiteztu da publikoak, eta udaberrian apentsatzen dut e, ara. Ez dugu oinoina, behinan biltzak publiko batzu antratuko ditugula, gure gure gogoeten behi emaiteko. Mm. Eta beste mobilizazioak e, izanen dira ere e, promotoreoien pomo, edo e, proiektuaren ere maileen e, nola ezanen dugu ikimenen edo egin molden arabera zeiten ze duten eta guk ikusiko dugu nola iar duki. Mm. Behinan, mementoan aurtan dira. Adados saiian di Alfaro gurekin ginuen lagunezunki kolektiboaren izenean Mileske? Mileske zueri kuzakte. Hiz eta putz, atxaldeko bostetatik seietara arantza idedearekin Euskalrratietan. Eusskaatiak puntu Euz Euskalrraen webgunea. eta olertu duzue, eh? itztapotzamankizuna bukatzekra doa, urdua hor baita, eta ez baigin nuen beste deuse jaiteko berdinga orko, Bi biar izanen dugu zer erran, alde batetik kronikalariekin, gurekin izango dira irait Zofia Urre erizaina, eta laida agerretseko lina psikologoa, eta ipatuko dugu ospitale psikiatrikoan sartzea uh, behartuak girelarik edo pertsona batek guretzatera bakitzen duelarik nola pasatzen da hori eta bestalde, ba, gomita gisa, Xaiatuko gira, arrapatzen kazetari bat, Bartzelonatik zuzenean, bihar izango baita eh, parlamentuan eh, boska eguna, presidenteren hautatzeko eguna, galdera hundia Puzdemont hor izango da, ala ez besteak beste izango da zer bilharko biharko ere, izan ontsa euskal euskali ratetan.